І то не за те, що вона султанша, а завдяки її походженню. Сам запропонував султанові, що навчить Роксолану їздити верхи. Ще коли вона не мала влади за життя Валідеї Ібрагіма, який галаз здізнявся тоді при дворі, навіть Великий Муфтій зауважив султанові, що такий вчинок султанської жени не узгоджується з шаріатом. А що їй до їхніх законів? Може, в неї в крові дикий шал скіфів і мужність амазонок? Може, народилася вона, щоб скакати на коні по степах, а не нидіти за дерев'яними решітками, топкапи, хай позолоченими? Рустем тоді сказав, «Звичай усіх злочинців не питати людину про майбутнє і ніколи не зважати на минуле. А що чоловік без минулого? Обідраний і голий, мов же брак біля мечеті». Він мав приїхати і навчити їздити на коневі міхрімах. Від спілкування з такими людьми, як Рустем, відчутнішим стає сама суть життя. Як вона могла забути про нього? Як могла? Рустем. Так, ніби він не звик до того, що його завжди забували. З ким був, ті пам'ятали, бо ненавиділи. Ще завз очей викидали з пам'яті. З ненавистю так само, як і з любов'ю. Тільки й того, що одну викидають з пам'яті, а другу – з серця. Далекий боснійський рід Опуковичів, з якого він походив, мабуть, просто забув того ока, того п'ятирічного хлопчика, якого тридцять років тому вхопив султанський Емін, видерши з рук нещасної матері. Там, коли хто й пам'ятає його, то хіба що рідна мати Івіцца, коли не вмерла від горя, а так сам на світі, як місяць у небі. Мабуть, йому пощастило, що кинуто було його до стайні. Згодом він навіть у згадках не хотів вживати цього брутального слова «кинуто», замінивши його почесним «приділено». Там серед тугих запахів султанської стайні, серед пирхання коней і лайок старших стайничих минало його дитинство. І, здається, мало б проминути і все його життя. Поволі він звик до теплого, нудотного дихання стайні. Позбавлений волі і бажань, просякнутий власним і кінським потом, прикутий до цих чотириногих загадкових створінь, підпорядкований їхньому норову. Стайня пригнічувала, не даючи ніколи спочинку, але водночас і визволяла від загрозливої влади величезного світу, який лежав за її цигляними порогами, відлякуючи боснійського хлопця своєю незбагненністю і жорстокістю. «Устанні тільки ти і коні, і ти, мовби би, дужчий за інших людей, завдяки дикій силі коней, і нічого людського вже тобі не зосталося. Встанні накидала свої обов'язки, але водночас звільняла від усього, що людину переслідувало, дратувало і мучило. Коні були завжди тільки кіньми, натомість люди, як відомо, встають усім на світі, і ніколи не знаєш, чого від них ждати». Малий Рустем бо так названо його, відібравши батьківську віру і материнське ім'я Драган. Зовні незграбний, ведмиткуватий, як усі боснійські хлопці. Колоконий, мов би, перероджувався, ставав меткий і вмілий, ніхто на стайні не міг з ним зрівнятися. Іконі, здається, відчули це його вміння. А султан Сулейман, який, згадуючи свою молодість, часом приходив на стайню кувати коней, похваляючись, що заробляє собі на хліб, помітив і виокремив Рустема, і незабаром того приділено, тепер вже справді приділено, для догляду за султанським вороним конем. І вже ніхто так не вмів от тоді догодити Сулейманові. Ніхто не вмів так вичистити і засідлати султанського коня, і так підвести його повелителеві, як цей похмурий боснієць. І Рустема зненавиділа стайня. Тоді зненавидів султанський двір Зненависть, як вогонь по сухій траві, перекинулася на військо, мало не на весь видимий світ, бо світ ніколи не прощає успіху. Попервах рустем нічого не помічав, жив серед коней, пильнував, щоб вони були вчасно розсідлені, вищітковані і витерті до блиску. Мали звільглий овес у жолобах і свіже сіно. Виводив разом з іншими своїми товаришами коней на поводку, а ночами, коли ніхто не бачив, ганяли їх, щоб не застоювалися. Коні лякалися темряви, надимали животи під попругами, дрібно тремтіли, стригли вухами, шкірили великі жовті зуби.